Märkertax Supercells podcast presenteras av fotograf Ted Olsson och frisör Lisa Jansson. Ett två. tvåa. Vad pratar på du? Ett av två. Tvåa, tvåa Nej jävel vad hög du är jäm ja. i jämförelse med mig. Ja, men det är bra. Nej, av MacAttack Supercells-podcast eller MNC-podcast Välkommen Christian Tack Vad roligt att det är tisdag igen Ja, visst är det det? Går fort. Ja, Sky. Har du hört att Göteborg har sänkts 10 meter? Visste jag inte Nej Var har du hört Är det skvaller eller är det på riktigt? Nej, jag hörde detta Det kommer aldrig vara någon risk att det går under vattennivån Men var var när det, de gör var, om var kartorna var så sänks Göteborg Nej. Förra gången höjdes det med 12. Men vad fan händer då? Är det är någon som skär fel bara. Eller? Ja, när de gör kartorna så illa, det tillella noga, vilken vilken utare lägger på. någon gång måste de ju vara jättenoga. Och så någon gång måste det bli lite så här. Men herre jävlar, hur ska det här gå till? Ja. Sjunker det tillbaks. 10 meter är ganska mycket. Ja. ja. Vad är det för att du förstår något rekord eller någonting sånt? Jag vet inte. Jag läste artikeln om det och då stod det det som överskrift att Göteborg ja. ligger 10 meter. Ja. Jag förstår. Jag förstår. Äh, än vad du gjorde innan. Ja, ja, ja. Och sen så stod det i detta artikeln att det spelar absolut ingen roll. För det är bara hur de mäter när de gör nya kartor. Jaha, du... Staden byggs ju om en del. N menar du det? Ja. Fy satan, det. kommer nog aldrig skit, sluta bygga som heller. Nej, det är så tråkigt. Varför kan de inte vara nöjda, eller en månad bara, utan vägbyggen och sånt liknande? Hur är det upp mot Städer? Ja, nej, det, det håller vi inte då med sånt. Nej, det... <laughs> Det, det satsas det, inte så mycket nej, upp till det. Det är, det är bra med grus. Även för Stockholm är ju likadant. Ja. Det byggs det också om överallt, va? Ja. tror jag. Nej, i är det ju fyrutdrivet. Eller på landet så ska det ju vara fyrutdrivet. Ja. Mm, mycket så. I Stockholm och Göteborg och de här större städerna, då ska det vara lite finare bilar och sånt där. Stör det så. dig? Ja. <laughs> ja det det. Även om du har bott, hur länge har du varit i nu. Eh, Ja, vad är det? Tio år eller? Nej, herregud det är mer. Nej, tio år är nog. Ja, tio år vi har varit det. Åh oh, herregud, det är tio år. Har du vant dig vid, har du vant dig vid att folk uh, tycker att du låter som en göteborgare? Marie Mariestad tycker de ju det, ja. Ja, men det gör de. Vissa även här och har jag hört. Ja, jo, det har jag också hört, ja. men jag tycker inte... Det som att, att du liknar på. Glänusén till exempel? Ja. <laughs> i Göteborg kan man knappt bli. Nej, det är faktiskt väldigt sant. Men nej, jag... Ja. Jag tycker själv inte att jag pratar göteborska. Nej. Nej. Idag, Senast idag så fick jag stå till svars för att jag tog den någonting. Aha. Mm. Fick du stå till svars för det? Ja. Vad, det? vad menar du med den? Vad menar du med den? Alltså jag tog bort någonting. <laughs> ja, men säg det då. Ja men det är ju samma sak. Och det kunde du ha faktiskt gjort. Det håller jag med om. Varför ska du konstla till det? Ja men man säger ju inte? den. Ja. Du säger det. Mm. Vad mår du bra? Nej. Ja, alltså jag kände jag kände verkligen efter det idag i morse. Ska jag varit lågkat till jobbet. Asså. Men jag kom på jag är jag mår bra. <laughs> så <laughs> så <jag> har <laughs> du ingenting att ta på? Nej, jag har så du gick och klädde på dig och åkte. Ja. hur mår du själv? Jag är bra. Ha. jag är trött på det kalla bara. Ja, jag har du fått en ny tröja, eller jättefin. Ja men det sa de idag på jobbet också, men nej. Har du, du lite, lite, lite inte över det. <laughs> eller? Ja, ja, lite så. Ränderna är på fel håll bara. Ja. Men blått och svart i vertikala ränder. Lodrätta den. Jag vet vilket, är vilket. Vågrätt är detta. Vågrätt, ja. ja som havet får du är du Vågrätt och vertikalt samma sak. Oh, vilken svår fråga. Det är det säkert. Ja, liksom. <laughs> vad vi är korkade. Det morde ju så upp på detta. Nej, Är det någon som vet så snälla skicka in till oss. Precis. Vad... <laughs> <och säger detta. laughs> För ett tag sedan jag åkte förbi den här stora skylten som vi alltid åker förbi, den här välkommen till Göteborg står det, mm, mm, så stod det Göteborg, Sveriges mattland nummer ett. Är det mattlandet som ligger på backaplan? Har de fått någon utmärkelse för det här, att de är de bästa kanske... mattaffären eller? Ja, eller är det att göteborgare mattor. använder mycket mattor? Ja men de måste ha skrivit fel eller något. Nej det stod, det, det stod ju två, tre veckor, det måste du också ha läst. Nej, jag åker den vägen. Nej, nej, nej. Det kan inte vara så svårt att tvinga till sig det på något sätt. Nej, det borde vi kunna lösa på något sätt. Vi måste kunna hacka den även. Ja. För ett tag sedan, eller sista avsnittet på säsong 2, så hade vi en intervju med dig. Och tanken är idag att vi ska. Du har skrivit 17 frågor till mig. Ja! Så det kommer komma 16 frågor, 16 frågor bara. Jag, 16, jag skulle ja. skriva den 17, men så kommer jag inte på den. Men det gör ingenting, för jag har 16 riktigt bra. Det, det är bara jag i frågan men bra frågor. det kommer givetvis, inte bara jag. Men det kommer vi ta sen efter veckans film och veckans låt, så det kommer i slutet. Ja, precis. Jag läste om en eh, korkad brottsling, kan man säga. Nej. Va? Va? Varför reagerar ger på det? Ja, vad, vad roligt att du läste om ja, <laughs> <laughs> ja. eh, det. Var, jag ska kolla här så att jag läser ordentligt, för det var ju någon... Eh, Ska vi bara hitta det Där har vi det. Mm. Mm. Ja. Jag läser direkt som det står. Ja. Visade polisen fingret, åkte fast. <laughs> Och då kan man tänka, vad fan var löjliga poliserna är. Alltså, för att de, det måste ju hända dem ofta kan jag tycka. Mm. Att de ja, lite, Någon skitunge eller vad som helst då. Ja. När mannen mötte en polisbror norr om Borås satt han upp ett långfinger i framrutan. Det skulle han aldrig gjort. Poli Polispatrullen vände om efter en kortare biljakt kunde föraren kontrolleras. Det visar sig... Nu kommer det till det bästa. Det visar sig att han var påverkad av både alkohol och narkotika. Dessutom var hans körkort återkallat. <laughs> nu misstänks mannen som är 25 åldern för grov olovlig körning, narkotikabrott och rattfylleri. Varför? Alltså ska man, ska man dumma sig så gör man det inte när man har allt det här ja, på sig. det är ju då man dummar sig när man är narkotikapåverkad. på oh, oh, police! I fuck you! Fuck you, jävla gris! Jag <laughs> hatar Men det är roligt, det var ju bra att gjort det att han stannade i alla fall. Han också! <laughs> det var ju starkt. Men vad tänkte han? Vad jag, jag vet en kompis kompis som hade problem med droger. Han hade tagit bilen borta vid på hissingen och åkt förbi backaplan och allt det är och kommit på bakvägen ner till Tingsdagstunnen och polisen hade fullt han hela vägen men han vägrade stanna och så till slut så hade de stannat han vid Tingsdagstunnen då hade han fått sladd eller någonting så eh, hade de sagt, vad fan håller du på med du kan ju inte köra i det här eh, tillståndet och bla bla bla, du får åka med men vad fan, jag har ju kört så här hela jävla veckan då har ni fan inte tatt mig <här> så jävla bra så jävla bra det är fruktansvärt roligt ja. Guldbaggegalan var igår eh, Såg du något? Nej. Är en filmfreak? Jo, eh, jag är ju ett filmfreak mm. Tror ju folk Men det är jag ju inte egentligen Jaha. Uppenbarligen Eftersom jag inte såg den här Jag kan inte påminna mig om att Jag tycker att någon Svensk film har stått ut Alltså Förra året Kunde nej, jag inte Nej, När jag såg detta Så den jag tyckte var bäst Det var den här En dag i pucket Ja, precis Och, Och den fick ingen pris va? Klar inte eller, för det, det var ju biopublikens egna pris. Såg ja, jag. Ja, det såg jag. Och då var det Hamilton. Då var det den här. Eh, ja, det var Hamilton. Och en dag i pucket. Och så den vinnande. Vet du vilken det var? Sunne, va Sunne, en vecka i Grekland! <laughs> Eller något sånt. Ja, vad oh, fan? Men den går som tåget, Sunne. Nej, det kan jag ju omöjligt göra. Varför det? Nej, men den Jag måste vara jättedålig. Jag, jag, jag pratar helt och hållet i nattenmössan, för jag har ingen aning om det, att den är så bra. För att det är Peter Haber med, som du tycker att den ja, dålig. är dålig Ja, precis. Jätte konstigt av det. Nej, Peter Haver är en liten idol. Som Sunens pappa. Jag gillar han. Ja. Paviljen! Så, det är mycket sånt. Och jag tycker att han är, han är trevlig. Han ska sitta där och vara mysig i sin husvagn. Så ingenting av gullbaggegalan fick du sett? Nej. Men, däremot så hörde jag mycket om Carolas bröst- tydligen så har de filmat dem väldigt mycket. Hon har visat dem väldigt mycket. Ja, det var väl... Och det tycker jag, om detta stämmer, det var ju att de skulle visa de här som hade dött under året. Ja. Jarl, vad heter han? Berger, <laughs> då filmade Jarl. de henne. Nej, men och så stod hon och sjung. Och då visade de henne Aha, hela tiden. Ska okay. det vara så så har de väl antagligen gjort... Om, om du jämför det med Oscarsgalan som kommer nu, ja. vad är det, 23 februari eller någonting. Ja. Då, ha, när de har det så har de ju ett bildspel som bara visas. Ja. Det här hade de klippt mellan Carola och det här bildspelet oh, okay. så att det blev inget mm. man fick ingen kontakt med oh, hur det var då hur de hade klippt Nej, för att, det. Eh, på Oscarsgaden så brukar de alltid visa liksom, eh, filma lite långt ifrån så man ser artisten liten där nere ja. och så jättestort så då är det de bakom. Detta hade tydligen varit helbilder på Karola och sådär ja. hela tiden och det, då gör man ju bort sig rejält. Ja det var lite konstigt. Karola också. ja Varför det? Hon är ju inte närheten av död. Nej, <laughs> konstigt. <laughs> konstigt. Ja. Men Oscarsgolan kommer upp snart i alla fall. Oh, det bli är alltid trevligt. intressant. Oh. Även om jag ibland kan tycka, eller nu tycker jag framförallt att de, det känns som att den lanseras för vissa filmer. Undrar om det är väldigt mutat just oh. nu. Det, I, det blir nog lätt så också när det finns en jury. Eller ja, en kommitté. Ja. Oh. Som jag såg på bästa manliga biroller, då är Robert De Niro med. Var det inte oh. 30 år sedan han var bra egentligen? Alltså... Jo men i den här så kan jag eller den här filmen om man säger så då. Den här du, filmen som han är nominerad för. Du, du gör mig galen på svenska eller silverlining Lining Playbook. Vad heter den på engelska? Är ju jätteupphåsad i Oscarskretsar om jag förstått det rätt. Är det där med Bradley Cooper? Ja, Bradley ja. Cooper är också nominerad som bästa manliga huvudroll. Aha. För den här filmen. Så ja. det är ja, det är väldigt mycket Tommy Lee Jones. Ja. För Lincoln Det känns det som när de gör en film Om Lincoln ja. Och har Daniel Day-Lewis Som eh, huvudrollsinnehavare ja. Så vet de Här får vi Oscars-nomineringar ja. Det är redan klart sedan innan ja. Allting som han gör blir Oscars-nominerat Ja det men det är vissa sådana skådespelare som finns Ja Ja. Och det är ju en av dem, David Hasselhoff en annan Men alltså det, det finns mycket sånt Okej, jag tar tillbaka det. då. Ja, nu var fint sagt. Nej, men den ser vi fram emot. Sitter upp och kollar på den. Sally ser jag här också med från Lincoln. Ja. Oh. Det vet oh. jag inte vem det är. Nej. Men ja, jag reagerar så. Har Hur? du sett Mrs. Dubfire? Eh... Men Robin Williams? Ja. Ja, det är hon som spelar mamman där. Den lite äldre tanten. Det... Helen Hunt med. Oj, det var väldigt... Det var länge sedan jag så såg henne. reagerar. Ja, men det var väl länge sedan. Ja, men Helen Hunt. Hon ska inte ha något. Va? Däremot när jag är Trevligt Tycker jag Bästa kvinnliga huvudroll Ja hon är aldrig dålig Nej Nej, nej. Så det ska bli väldigt, väldigt skoj Och få följa den här Sitter du skolan. upp och kollar på detta? Nej Men eh, jag tycker den är så lång Jag, jag brukar eh, Titta på Youtube eh, Best of ja. ja. Jag brukar ju Ha intentionen till att kolla på det här Men jag somnar ja. ju alltid runt röda mattan För att den är så jävla tråkig Ja Jag hatar det verkligen Ja det, ja, jag förstår den inte heller Nej, egentligen borde jag sätta tråkigt. klockan på typ 3 Istället att sitta ja, och, försöka och då kommer sitta jag ändå somna om ja. <laughs> ja. Så, Så, äh, ja Nej, jag förstår Vi tar veckans film nu Ja, det Oj. gör vi Den är riktigt bra, kör igång trailern bara Veckans film Veckans film Veckans film in a faraway land, there live two brothers, one brave and bold, the other, not so much. Woo! Courtney, will you make funny faces to entertain me? <laughs> <laughs> no, never triangle face. I hate triangle face. It scares me. Your brother is about to embark on a quest. The evil wizard Lazar has taken my love. You must journey with your brother to rescue his bride. Can I sleep on it? Säg något om det nu. Förlåt, jag trodde, det var väldigt kort trailer du körde, eller? Nej, jag startade mitt i... Alltså, aha, förlåt. Okej, eh, okay. det var ju Your Highness med, med Danny McBride. Danny McBride. Han är bra eh, ofta. Ja, det här är ju en riktigt rolig film. Ja, alltså, den, eh, jag skrattar ju så jag grät flertalet gånger. Natalie Portman är med i en jävla TT-roll. Du, eh, på tal om skrattar så jag gråter. Jag, vi måste ju ändå berätta detta om katten och uh, copy Nej, Men Har det satt sig så jävligt? Ja, jag, alltså jag har visat alla på jobbet. Ja, där. du har det. Ja. Ja. Det eh, var så här, jag kom ju upp till dig när var det? i fredags. Ja. Så visade du ett klipp med någon hund. Som, ja. Det var jävligt yeah. roligt så sa jag, <laughs> jag, kan vi inte kolla på det här? Alltså har det satt sig så här? Ja, det är en katt ja, som ja, står vid en kopiator på Youtube. Vi lägger upp den på vår facebook Gå och titta där, för den, nej, den är så fruktansvärt rolig så att jag, jag vet inte vad som tar vägen. Det, det, nej, det är nej, jag så att jag har gjort det varje gång. Härligt. Vi lägger ut den med hunden också, för den är också fruktansvärt rolig. Självklart gör vi detta. Ska vi köra igång med frågor? Till dig. Ja. Känner du dig redo för detta? Lite nervös. Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig, för att i, det, det, det är svåra frågor blandat med lätta frågor. Mm. Eh, är du redo Christian? Din minut startar nu. Nej, jag ska. Jag Vad heter Surinams huvudstad? <här> <här> det var en gammal. Är det sådana frågor? <här> ja, bara sådana frågor. Nu ska vi se vad kan. Kunskapsfrågor. Jaha. Nej, nej, gud nej. Är du redo? Nu igen. Förutom mig, vem har du haft en man-crush på? Åh, <laughs> oh, herregud. Eh, vad heter han? Jag måste kolla upp det. Jag kan, kan knappt hans namn just nu. Oj. Jag har nog aldrig haft någon man-crush på någon jag känner så. Förutom mig. Ja, för, ja förutom dig. <laughs> Vi ska se bara, vad han mm. heter. Som jag faktiskt har en lite man-crush på nu som... En svår man crush kan man säga. Oj, alltså den, det är allvarligt alltså. Ja, men jag, jag gillar han på något sätt. Vi ska se här, bara vad han heter. Han är ju med i den nya Batman-filmen Dark Knight Rises. Han spelade Looper också. Från tredje klotet från solen. Jaha, han heter skådespelare. Han heter Joseph Gordon-Luit. Vad? Ja. Nej men. Jo, men jag <coughs> såg Varför han för detta. Nej, för att när jag såg Inception första gången Aha. så tyckte jag då var jag jävligt emot att han var med där. Ja. För att han är ju 3 klotet från Solen. Ja. Och det är ju en riktig skitserie tycker jag. Ja. Och han är den absolut sämsta där. Oj. Så när jag såg han i Inception så tyckte jag, helvetet han är ju bra. Men så vill jag mota motat bort det lite. Ja. Sen så då kan jag upp i, i Batman också och gjorde det så jävla bra. Och sen tyckte jag, även om jag inte gillade Looper på det sättet, så tyckte jag ändå att han är riktigt jävla bra. Ja, Looper inte jag heller. Nej. Så att eh, jag får säga Josef gordon lut. Det var väldigt. Ja, ovä oväntat. Han hade ju, han, om jag förstår att det är rätt där så blir det ju Robin av honom där, va? Precis. Mm, det kan bli mm. intressant. Spoilar se. du hela slutet till Dark Knight Rises. Men det funkar väl? Ja, men det är ju en liten jävla kille. Ja, det spelar för Har att inte. Har inte folk sett den filmen som hon sig själva? Fråga. Fråga nummer två. Fråga nummer två. Och de är, de är började så jävla bra tycker jag själv. Det brinner. Du får chans att rädda en sak från lågorna. Vad av följande tre alternativ väljer du? 1. Ditt Xbox. 2. Något din sambo skulle vilja rädda. 3. Din seriesamling. Oj. Tänk efter nu ja, när du något, något med Sambo <laughs> skulle vilja rädda. Vad menar du? Att vi står utanför och hon ja. skriker Spring in och hämta katten! Ja, nej, inte katten. Nej, Jag har hon, ingen katten, men någonting. Nej, min CD-samling. Ja, ja. du skiter i Sambo där ja. Hon har inte fått med sig någonting för övrigt. Så att, eh, hon står där i sin morgonrock bara. Nu förvärrar <skratt> du. <skratt> ja. för, och du, vill ju och du har allt utom de här två grejerna. Du vill ju skapa en spricka, <skratt> nu hör jag långt om det. Jag hade valt Xbox, tror jag, om jag inte hade haft så mycket skivor. Det <skratt> är så bra, tycker jag. Bra svarat. Riktigt bra svarat. <skratt> Tack så mycket för det. <skratt> bra. Ja, då sa du. Det det, det, men... Din seriesamling, vad står, består den av ungefär? Hur många skivor? Ja. 2000 kanske. Oj, oh, Det är mycket skivor. Ja, fast jag har ju inte allting i lägenhet. Jag har ju, en, jag har ju två Ikea-kassar. Eller Ikea-kassar, de är blåa. Ja. Som man ofta har till tvätt nu. Amen. Skapas de av Ikea för att ha som tvättpåsar tror du? Nej. Varför? Men alla har de som tvättpåsar, ja. Så jag tror att de gör det. Ja. Jag har två fulla sådana med... CD, köpta CD-skivor. Det är ju jättemycket. Och så har jag väl kanske 200 skivor i lägenheten. Vilken skiva är det? Oh, du får en fråga som inte står i manus. Vilken, vilken skiva är det som du ångrar mest att du köpte? Oj, det finns ju många som helst. Ja, men vi, jag köpte, där, jo där har jag faktiskt ett jävligt bra svar. Mm. När, när jag var yngre så köpte jag otroligt mycket skivor på skivhuset på Backaplan. För jag gick i skolan där, när jag gick i gymnasiet så när jag tog bussen så bytte man på backaplan. Ja. Och då var det alltid 20 minuter, 30 minuter till min buss gick Och då gick jag alltid köpte en skiva för då hade man ju CD Freestyle ja. som man kunde lyssna. Och då ville jag alltid ha någon. Då köpte jag någon som heter Richard Clayman eller Richard Claymore som spelar kända låtar på piano. Ja, en riktigt. dubbelskiva. Och en dubbelskiva också. Då var första 19 låt, kronor. Eller? Då var, nej, alltså det 19 kronor. Ja, den kostade 219 oh, eller Ja, ja det var så jävla dumt. Eh, första låten var nummer 8 med Boyzone. Oh. Och då satt han, och han spelar ju bra på piano, det är ju inte det. Mm. Men då gjorde han de här... Tja, tjock, tjock, tjock, ja. Allt det själv. Och det var lite i otakt, hörde man. Aha. Så att, då ville jag inte lyssna med på en bransch. Jag vet faktiskt inte varför jag men, köpte den. Jag har aldrig nej. varit för klassisk du du var eller sofistikerad helt plötsligt? Sände det här, kan vara trevligt. Ja, kanske. Eller var det så? Jag, att kanske, visst... jag tror jag hade någon, någon fas kanske i mitt liv där jag ville vara mognare än vad jag ja, var. Aha. Att jag ville tycka om det här. Hur jag... gammal kan du varit här Nu du köpte den där <coughs> 16-17 kanske. Oj, det är inte... jag, jag har alltid velat tycka om eh, Vivaldi och Bach och ja, sånt där. men här. Fast jag gör, Ja, fast jag gör det inte. Jag skulle aldrig lyssna på det, men jag har alltid velat tycka om det. gör jag, jag även på jobbet och så, så lyssnar jag på det. Ja, det tycker jag är Så nu är jag jävligt inne på de här andra... Swedish House Mafia. Ja, de ja. är ju jävligt bra. Det är synd att jag kom lite sent på det där. För de har ju tydligen spelat sin sista spel. Du är ju riktigt sist på bollen när det gäller det. Ja. Men eh, nej, den är väl den skiva jag tyckte. att var, Varför har jag den? Men sen, jag har ju även... Eh, Ja, jag har nog Alla is of Base skivor. Spice Girls alla skivor. Har jag. Alla Backstreet Boys. Alla Boys ja, Men Jag hör ingenting som du skulle kunna ångra här nu. Nej, men det är, ja, Spice Girls det, är, kanske då. det är inga skivor jag skulle lyssna på idag. Alla Westlife. Jag har ju även Westlifes första skiva mallat och autografer i. Nej. Jo, du, låter det låter precis som att jag bara har sånt. Men ja, det är sånt jag, jag tycker stod du, stod inte passar i in i min samling. Vad då? Eller? Ja, i Nordstan. Det var så här, då hade jag faktiskt precis köpt den. Det var också skivhuset låg längst ner i, mm. i femmanhuset. Vajamän? Och när jag gick förbi så stod Westlife där och sjöng en jävla låt. Oh. Och då hade jag precis köpt skivan. Så då gick jag bara upp och så gick upp på podiet där. Och så, så hälsade jag på alla och så fick jag oh. autografen och så... Och då sa han, han som kom ut som bög sen, det är ju rätt roligt. Då sa han, what a nice looking guy. Och så hälsade han och så <tänkte> ja. Och så gick jag. The same to you, the same to you. Ja. Så att, nej, de, den har jag. Vill den, du ändra din mancrush nu när du kommer ihåg det här? Till han i Westlife? Ja. Eh, nej, faktiskt inte. Nej, okay. jag är Josef, Josef är min mancrush idag i alla fall. Ja, ja. men då får han vara ha det. Då ska vi inte förstöra Tror det. Tror du innan. att jag har haft en mancrush på dig också? Ja, jag vet att du har haft ah, okay. Mm. du har nog en också nu. Ja, eller? okej. Ja, titta på mig, herregud. Mm. Vilket är ditt favoritbakverk? Bakverk. Ja, den är klurig, den. Bakelse, Bakelse alltså eller äh, äh, äh, prinsesstårta? Röd kanske? Ja, äh, prinsesstårta. Det, det är rätt så överlägset. Jag är inte så mycket Oj. för sånt här annars. Äh, men är det inte svartsval då? Nej, nej, det är prinsesstårta. Den är alltid nummer 1. Är du säker? Ja. Aha. ja. det var ju... Är det förvånande på något sätt? Ja, svenska? men lite så. Alltså, sv svartsvallen är jävligt fin. Jag trodde du skulle säga svartsvall. <laughs> nej. nej, det är nej, Jag gillar är lite... det gröna och sen att sylten kommer där. Det, I grädden. Är det marschepon i översta? Är det inte det? Nej, vet jag inte. Är det något mandelmassa? Grönt, är det mandelmassa? Eller? Ah, skitsamma. Eh, okay, ja, skitsamma. Okej, då går vi vidare till fråga nummer fyra. <laughs> jag trodde du skulle bli ett långt utlägg på den frågan. Ja, det tror jag. Ja. Jag tror du skulle säga det Jag blir förbannad. Ja. Om du fick välja en person som du skulle vilja byta liv med. Vem skulle det vara? Död eller levande? Död eller levande. Fast, eh, om du väljer en död så är du död. Ja, det är dumt att välja det. Ja. Är det det livet han har levt? Eller ja, det... Ja. Ja, ja, det är det ju. Och du får gärna utveckla om du vill. Om du hittar någon döding eller något annat som... Du kanske hade gjort ett annat Det fall. står ju mellan någon rockstjärna eller någon fotbollsspelare. Alltså? Ja. Inte mig då? Sidan <laughs> tror jag. Oj. Ja. Hade du, hade du fortfarande skallat han? Ja. Ja. Om jag, om jag ska ta fotbolls, eh, fotbollskristian så blir det Sidan För att mm. han, han var så jävla överlägsen. Ja, var... Och han vann verkligen åt alla lag han spelade i. Mm. Ehm, och dels så har han... Han har varit bra efteråt. Ronaldo, den riktiga Ronaldo, inte Cristiano Ronaldo. Nej. Har ju feta te sig och det gick ja. ju ut för honom. Annars hade jag valt honom. Eller Maradona, men det var det ju också jävligt mycket skit. Ja, men du, runt hade ju omkring. Kunnat tatt, alltså, du hade ju fortfarande haft talangen, men kanske gjort något annat val. Ja, men du sa ju leva jo, jo, jo, ja, nej, jag, jag, jag kan väl inte ändra en by... i... Ja, men jag, alltså, du hade kanske gjort andra val och så sa jag. Om du får välja att byta liv med en person. Alltså, fast du kanske är annorlunda var. Nej, men, jag jag hade inte nej, men Jag skulle nog säga att honom och sånt liknande. Ja, det skulle sett ut att hon skallade någon. Då hade du blivit Ja, Då hade du blivit, ja, blivit förbannad på det. Jag tänkte, vad gör han? Ja, men sedan skulle jag... när vilken podcast har du blivit efteråt? Om du hade skallat han och så kan du diskutera det sen. Och jag kan du berätta om detta. Ja. Eh, någon musik i sådana fall skulle det vara. Det hade jag nog nästan tyckt vart roligare på något sätt. Ja, de får ju knarka och så. <laughs> ja, det, det är ju lagligt för dem. <laughs> ja, eh, men det är nog för svårt att säga. Kanske Dave Murray i Iron eh, gitarristen. Jaha. Vilket, vilket jag blev förvånad själv att du sa Dave Murray. han är ju ändå hyfsat okänd, eh, alltså om du förstår. Ja. Den... Men han, han har nog alltid haft det jävligt gött. Han har nog kunnat gå på gata alltså, jag hade ett velat välja någon av Robbie Williams eller Justin Timberlake eller någon sån där för mm. jag trodde man har ett gött liv egentligen Nej men du har ju fortfarande de här så, om du tar, inte tar Justin Timberlake utan tar någon annan ensyng så är det ju ingen som vet vem du är Nej men <laughs> så. en synk är absolut inte vill att vara mig Det är ju någon rockgrupp så alla fall Jo jo men jag tänker mest så... Ian Gillan kanske från Deep Purple hade varit fint att ha varit för jag såg en dokumentär om han och då, han lever jävligt gött idag På en stor herrgård i Skottland Det ah, ja, hade du. varit jävligt trevligt Men i vill Nesche eller? Ja kanske, jag vet faktiskt inte vart det låg Men han kände som att han toppade ju allting i sin karriär Länge med The Purple Och sen när han la ner det så han bara levt gött efter det ja. Gjort någon solokarriär Men det finns som... som vet hur man gör vet du. Ja, bara det räckte det lite, lite det ja. Lite som Steve Perry från Journey oh. Fast där var det ju hysteriskt Och det var ju därför han fick lägga ner Så det, han tror jag inte är så lycklig med det Nej, men Steve Perry överhuvudtaget och hon få vara han och ha den rösten och ser inte ens ut att ta i människan Nej, precis Nej, det hade varit eh, Nej, det. men jag skulle jag säger Angelan då från Deep Purple Ja, mm. trevligt, trevligt Eller Sidan, Någon av dem Eh, och på tal om sidan. Han, han leder oss osökt in på nästa fråga. Okay. Fråga nummer fem. Beskriv det bästa du gjort inom idrotten. Typ snyggaste mål kanske eller snyggaste tätningen eller sånt. Där. Men du, du har säkert någonting här i bakhuvudet där som att den bollen den satt fint i krysset. Där. Måla mig en bild, Christian. Måla mig en bild. Nej, alltså det är nog inget mål så. Jaha. Men när jag var. Vad kan det varit Elva eller tolv år. Då, då vann jag skytteligan, i alla fall i vårt lag, i Gotia Cup när vi åkte ut i kvartsfinal. Mm. Och då kände jag väl att då var jag en betydande del att vi gick så långt. Jaha. Ah, ah. För i kvartsfinalen så låg vi under med 2-0 när det var 10 minuter kvar. ja. Ah. Och då, då gjorde jag i och för sig två mål, men så åkte vi ut sen på straffar och jag missade avgörande straffen. Nej. Jo, Åh. men ändå. Det var ju ingen som brydde sig om de två målen. Jag bröt ihop, vet du. Ja, började lipa. Det. det var så mycket folk Nej, på heden. Nej, Och så inne i helvetet. Jag bröt ah. ihop. Jag blev gelé, blev jag. Och bara låg <laughs> på plan. Och då eh, kom faktiskt, jag började ju min karriär eh, som liten i Lindholmens BK. Ja. Då kom deras tränare och plockade upp mig och tröstade mig. Mina tränare, de hatade mig, verkar det så, Nej, det gjorde de inte, men de sket lite i mig. Där ja. låg jag och grät tills mamma kom fram och tog över. Min lilla pojke Ja, ja. Nej, det var, det var så jävla sjukt för att deras målvakt, han ställde sig, det var ju på skumarna, och han ställde sig alltid säg, fyra steg åt vänster i målet, så han släppte hela högerkanten. Ja. Och då, jag fick på en rätt bra träff som gick upp mot krysset. Inte rätt mot krysset, alltså själva stolperibbakrysset där. Men mm. upp mot där. Och rätt hårt. Och han slängde sig och pette upp den i ribban och så ner då. Och då åkte vi ut, vet du. Och då <ratt> ramlade jag ihop. Det tog lång tid innan jag... Asså! Ja, jag kommer ihåg vi åkte hem från Heden. Så kom jag hem och så gick jag tre steg upp i trappan. Och så vände jag mig bara om och så fortsatte jag gråta. Jag var totalt förstörd. Och ja, detta det var väldigt... sen med på tv. <laughs> ja, Nej. Alltså för de... mina föräldrar filmat och skickat in. Ja. Till... Nej. Låt kameran gå. <laughs> ja. Kolla vad läserna är. <laughs> ja. Nej detta var med på. Det var en sån här Gotia Cup. De hade någon timme med inslag från Gotia Cup. Massa korta klipp så där Vad som hände. Och då var detta med när jag ramlade ihop där. Och då. Han har varit lite mobbad för det. <laughs> ja, det, det, det. Varför tog jag upp det här? Nu, jag tänker efter. Det hela psykolog. Ju, ja. Nej, men det året det år tyckte jag var, det var fantastiskt. Ja. Och då var 12 så det var ju länge ja. Men du ser alltså vad vi lär känna dig här nu. Ja, Jag tycker, jag tycker det här är så fint. Ja, det är så fint en sätt. fin lipa-historia. Ta en, låd, ja. eller ta en äh, fråga till så tar vi veckans låt sen. Mm. Okej. Okay. Nu, nu kommer det ytterligare att vi där känner dig lite bättre. <skratt> Vad fan, du går in på djupet ja. och ställer frågorna som gör att jag, jag känner mig tryckt mot väggen, Macka. Ja, precis. Ja. precis. Här kommer det ja. Senaste film, Den tåran. Oj. Ja. Du vill ju antagligen höra någonting som var här om året eller sådär, men det är tyvärr. Jag, jag inte är... ens en oväntad vänskap? Nej. Alltså. Grät du till den? Jag har inte sett den. Nej, den gråter man nog inte till. Nej, jag trodde den var lite fin så. Uh, Bucketlist kanske? Ja, men sen jag blev blivit tillsammans med Ann-Sofie också. Det var varit i ja, fem år lipar nu hon lipar. Nej, men hon lipar ju till allting. Och då ja. blir jag ju tuff av det. Så, ja. Men uh, Diary uh, då? Nej, nej. är Notebook menar nej, jag ju Nej, jag kommer ju... Nej, jag, <laughs> för ni gillar ju den. Så mycket bryr mig inte om, om den. Nej, jag, jag tycker den ja. är en kass. Ja. Men, uh, men, uh, senast jag lipat till en film, det var Hardball med Kenny Reeves. När jag såg den för första gången. Uh -huh. Då vet jag att jag bodde hemma, så det är ju många år sedan, 10 år sedan, 15 år sedan. Och innan dess var det Lejonkungen. Det är de enda jag kan komma ihåg att jag har lipat det. Men 15 var också ungefär? Ja, det är de enda jag kan komma ihåg. Då vet jag att jag satt hemma Va? och stöttlipade. Har du inte sett till exempel... Eh, vad fan heter den jävla hundfilmen? Ja, den med Hachi. Richard Gere. Ja. Nej, nej. den andra hundfilmen då? Den är med Owen Wilson. Mia oh, nej. Ja, den har jag ju sett. Oh. Men nej, det... Är... Jag såg ju på bio, vet du. Jag gråter ju mycket. Jag bröt ju fullständigt. Film. Jag kan ju inte koppla bort det. att Det, inte, det är ju film. Ja, men det, det kunde jag inte riktigt när jag var 15-16. Känner du inte själv att det, är lite, att, det är inte lit, att det är lite jobbigt? Att du inte kan göra det? Alltså att du inte kan leva det in så pass så att du känner att det här är inte film längre. Att du inte tänker på att det är film. Hänger du med vad jag menar? Ja. No. Alltså det är ju därför... Där jag lever mig in i filmen väldigt Mycket Vi tittar mer, nog på filmen på olika sätt Du, le, du lever dig in i filmen Och är en av dem i filmen ja, ja. Medan jag kanske tittar på Mer historien ja, ja Som alltså, att läsa en bok Nästan utan att vara med i den Utan bara se historien från håll ja, Men så gör ju inte jag vet Vi hade ju jävligt kul i Avengers till exempel men då står du vid sidan av och tittade på. Ja, men du, alltså, där är ju du lite dubbelmoral för att du kan ju läsa en tidningsartikel om verkliga händelser om säg barn i Afghanistan, det skulle du aldrig släppa en tår för. Nej. Som är 10 000 gånger hemskare ja. mm. än, då tycker jag man ska lipa för all. Nej ja. men när, när det är verkliga grejer, sitter du och tittar på TV4-nyheterna klockan åtta på en söndag så sitter du och lipa när du ser... Eh, barn i Afrika som svälter. Nej. Och det är ju 10 000 gånger värre än nio Mali när hunden är lite busig och sen blir eh, död. Va? Hur kan du ens jämföra det? Nej men är det inte så då? Är Nej. det inte är det en påhittad... En... Men alltså jag, jag har nog till och med levt mig in i reklamfilm som har fått mig att och nästan fälla en tårt. Fy Så fan. fort kan det gå. tar vi veckans <laughs> låt. Ja. Dags för veckans låt. City Katatonia. Ghost of the Sun. Oj, eh, har jag aldrig hört talas om. De är svenska. Mm, om du ta, inte visste jag. det. Nej, det visste jag inte, eftersom jag inte har hört talas om dem då. Men det kunde jag redan räkna ut så det. Ja, för Att det. Kändes svenska på något sätt. <laughs> det var konstigt dåligt uttal. Ja, ja. precis. En longer your face to be Swedish. Du, jag har en fråga till dig här. Kör. Vilket vapen använder du helst? Vad ska jag göra då? Du ska döda någon. Pilbåge. Asså det! Ja, eller ett snipergevär. Mm. Något av det. med Sniper tänkte jag med. Pilbåge är nog jävligt svårt skulle jag tro. Ja, men varför pilbåge? Alltså om du kommer gåendes i skogen sådär liknande. Skulle du ta? vilja ha pilbågen då om du möter din fiende? Vad är det för fiende? En är det en gubbe, gubbe ja. som har ett annat vapen? Ja, någon form av, han har en tomahawk. En tomahawk, ja då tar jag pilbåge. Ja, okej. Okay. För då hade jag kunnat stå en bit ifrån. Det kan du inte med en snipergivare menar <laughs> Jo, fast jag vill ändå vara där det händer. Jag vill ja. inte sitta två kilometer bort. Nej, nej. nej. Och sen och, är det massa att beräkna, i ett snipergivare är det så mycket att beräkna vind och hela det här köret. Ja. Då hade jag hellre nog varit där det gäller att gömma mig. Ja ja ja och så kommer bara en pil ut genom en buske. Ja men du tror du alltså om vi tänker just sniper om jag tänker sniper. Tror du att du hade gjort det jävligt bra i krig eller? Som sniper ja, för mm. där vill jag inte vara med. Nej, inte men när det är många. Du har ju sett till exempel Enemy at the Gates. Ja, mm. så hade har ju varit helt fantastisk. Du hade varit som han Vasil Vasiljev, Ed Harris. Alltså du har varit Ed Harris. Ja, ja, Ed Harris, ja. Mm. ja Okej. Okay. Ja. Jag nu ha vara den som jagar kanske istället. Gömmer mig. Ja. Ja. Mm. Jo men eh, något av det tar jag. Jag har mycket dubbla svar. Ja, ja. väldigt väldigt så. Jag vill inte riktigt avslöja det så nej, nej. Nej. nej, väldigt skyddad. Ja, men det är lugnt. Vi kommer nog komma till djupet på dig med, ska du se. Eh, måste jag nysa. Ja. Under tiden så kan jag ställa fråga nummer åtta. Vilket är det fräckaste klädesplug du någonsin ägt? <laughs> vad är det för fråga? Det är bra fråga. Uh, uh. Har du haft några? Jo, i batafoco hade jag ägt det så hade jag fan haft dem. <här> <här> Och herregud, vad svårt. Ja, men det är måste vara någon något som du varit riktigt nöjd med Gärna Jo, Jo, jag hade no ett par vinterskor när jag var liten. <här> som. Eh, jag kommer inte ihåg vad det var för märke, och det finns fortfarande inte, men jag vet att jag upp till skolan där jag bodde, eller upp till skolan, ja det var en backe upp, mm. och sen så gick man över en lekplats, med det var, den var full med sand så att säga, ja. och, så, och då gick jag ofta, för jag tyckte att de var så jävla snygga, och de, var, de hade färgerna röd, gul, grön... Blå, svart och något oh, mer. På ett, på ett snyggt sätt. Det ja, låter skulare. Såklart. Fulare. Så, ja, så så såklart. Ja. Och de tyckte jag var så jävla snygga. Så jag gick ofta och uh, tittade ner på dessa och mådde jävligt <laughs> bra. Och jag vet att varje gång jag kom till sanden så var det nära att jag ramlade. Och jag lärde mig aldrig av det. Jag kan vara Aj, lite, lite dum. dum. Men du hade hjälm eller? Jag hade ju hjälm när jag gick till skolan. <laughs> ja. Så att, då kunde man ju göra sådana här dumheter. Ah. Nej men det, det vet jag. att de, de älskade jag. Men jag kunde aldrig släppa blicken från dem. Nej. Det är, ju, det är ju fruktansvärt jobbigt. Ja. Men idag är de ju en skitfyla antagligen. Det är inte en jävel som hade tagit på sig dem. Nej, men jag det. Men det var en jävla det... schysst sko. Ja, ja. En jävla schysst sko. Ja, så roligt. att eh, ja, är jag får väl välja dem, för de är de enda jag kan komma ihåg som jag inte har kunnat släppa blicken nu. Ja. Ja, ja men det är jättebra. Ja. Jättebra. Jättebra. Mm. Ehm, självklart så måste man ju ställa den här frågan. Vilken superhjälte skulle du helst vilja ha? Nu är det jävlar med tankeverksamhet bakom de där ögonen. Jag vet inte, det inte om det är superhjälte så fast det är det väl på ett sätt. Jaha. Har du sett Starsinger någon gång? Nej. Nej. Kolla det. Då hade jag velat vara han, eh, vad heter den planen i Star Singer? Men om det ska vara någon för att det ska vara ett roligare svar så är det väl eh, Spindelmannen. Det är ju för... jättevärdelöst. Så. Ja men jag tänker inte ta Superman för att han har allt och är bäst. Jag ja, tycker men, det man, är en sån det... tråkig figur. Nej ja, men tråkig figur, Spinderman... du kan göra vad du vill. Spindelmannen är ju alltid den som varit min favorit av alla superhjältar. Alltså? Ja. Batman... Batman har alltid varit min. Ja, Batman blev det ju egentligen nu med Christopher Nolans alla filmer. men mm. Nu ska vi se vad han heter här i Starsingen. För det är ju mitt första svar. Ja. Jag fick inge, dubbla i svar. En katt kanske? Ja, det skulle vara han som är. Thundercat. Ja, själva katten då. Ja. Himen uh, kanske. Himen var ju länge favorit. Ja. Men han ser jag inte som en superhjälte. Är han en syphilte? Ja, det skulle jag vilja säga. Alltså, han Dolph har Lundgren. Lundgren förstörde Himen för mig. <laughs> ja, eller förstörde Himen Dolph Lundgren kanske? Man vet inte sånt kan ja. Sånt vet man inte. För mig, alltså. Ja, ja. Så klart. Vad hittar du han vad han heter eller den där Starsinger. Kogo heter han. Kogo, ja. Kogo i Starsinger. Han får ja. jag välja Vad kan, det... kan han göra. Ah, han kan inte göra så mycket. Men han har ett jävla frukt frukt. Han har ett jävla fräkt luftskepp, luftskepp. Fan, vad var du gillas zeppelinare? Ja, nej, men det är inget luftskepp utan det är en farkost i rymden och så har han en en en, en påk mm. som man kan skjuta laser med. Plus att han kan göra sig gigantiskt stor, männen. Vad sa du nu då? Min stålmann hade tagit han lätt. <laughs> Nej, men jag säger spindelmannen för att folk ska veta vem fan det är. Men ni ja. som har sett Starsinger, ni tycker att det är ett riktigt bra svar, antar jag. Ja, det, det gör han säkert. han som har sett eh, Vilken är den häftigaste upplevelsen du har haft i livet? Vad är detta för Det frågor? Varför? Du går ju bara på djupet. Nej, men jag ska lära känna dig idag Christian. Jag hade ingen aning om att du var tolv år en gång i tiden och var vann skytteligan och bröt ihop. <här> Så nu vill jag veta vad... Ja, men detta kan vi väl ta... <här> <här> <här> Den ska jag någonsin få, tillfälle. Ska jag få tillfälle att få ställa de här frågorna. Vad var frågan? häftigaste upplevelsen i livet. Sådär, alltså som du kommer ihåg att oh, det var fräckt. Och inte åka balder för första gången. Utan, alltså en, det får ju gärna vara en, det gärna vara en, en sån här spännande nära döden upplevelse kanske. Du på att störta med ett plan. Har du gjort det? Nej. <laughs> <laughs> nej, det har aldrig. Nej, nej. Nej, nej. nej jag äh... nej, jag vet fan inte. Jag, jag får pausa lite. Ja, den, den får du gärna tänka på lite. Grann. Ja, det att jag får återkomma till Ja, mm. Tänk på den. Så tar vi nästa så länge. Ja, det kan vi. Ja. Eh, kan du hjärt- och lungräddning? Det är mest en basic fråga som jag vill veta. <laughs> ja. Jag gick en kurs i det för. Ja, det är väl ett år sedan ja, ungefär. Det är nu. mycket som har hänt. Har du tänkt att förnya den kursen? Ja, det gör man ju en gång per år. Det var väl alltså. tio månader sedan, nio månader sedan, hur var den kanske? Gjorde du den på jobbet, eller? Nej, det var inom fotbollen faktiskt, som tränare ifall någon skulle ramla ihop. Ja, de gör ju det numera tätt. Ja, det, men det var någon gång... Jo, det var ju för fan när vi en dag kom upp hemma och sa mm. Jag tror att grannen har säckat ihop på gräsmattan. Ja. Och jag springer ut och ser verkligen att han var ute och klippte gräset och bara ramlat ihop. Och då tänkte jag att... Ska jag behöva utöva det här nu? Det är inte så jävla tufft. Men jag kom runt hörnet och sen fick sett han död och så fick jag ju känt på pulsen där och då kände jag också att det är ingen idé att jag börjar trycka på han eller blåsa luft i honom. Men så att eh, skulle du säkert ihop vet jag inte hur, eh, hur du jag reagerar. Jag Nej. är inte säker på att jag vill säka ihop i ditt eh, sällskap. Ja, men det, jag, jag hade räddat dig. Är det? du eller? Ja, ja. En, Det var ju en sån här gammal veteran som lärde ut det här. Han hade gått på andra långgatan en gång. Och då hade det kommit en gubbe som hade sett för jävla full ut, sa han. Han gick igenom och vingla fram på gatan där då. Och då hade han skrikit till in han, han på andra sidan gatan. Fan, vad full du är, hade han skrikit till honom. Bara det älskar jag. Att, att Han hade sånt självförtroende på något sätt. Så att han kan skrika till någon över gatan, fan vad full du är, eller något sånt där. Fan vad full du är idag då, eller något. Och han, han hade varit så svettig och sådär då. Och då hade han sagt, nej jag har lågt blodtryck, det var något med diabetes eller någonting. Ja. Och då hade han bara ramlat ihop. Och då hade han sprungit över gatan där och hjälpt honom och sådär. Så detta berättade han, men det enda jag kan ta med ja. mig är att fan vad full du är. Att men det kanske det. är bra, det kanske man skulle skrika lite här och där När man ser någon som vinglar fram För det är inte säkert de är fulla alls utan Nej. Behöver hjälp. Nej, precis han var ju på väg Och ja. Ja, jag vet inte vad han skulle göra då Men hämta något insulin eller någonting Frågan är om man inte som vanlig personer Väntar tills han tillar ihop och sen ställer sig i den här klungan som alltid bildas. Ja, precis. <laughs> Nej, men, alltså, grejen är ju, du hade ju mer... Fan, han var full han är. så ja. på ljusa dagen. Klockan var väl 11.12 eller något sånt där antog jag. För att mm. han sa att det var på förmiddagen någon gång. Och du hade ju bara vilken, vilken idiot. Ja. Eller vilket äckel. Eller ja, vad som helst då. Men jo, men han, det... han tog ju tag i det. Han kunde inte, han kunde inte se detta. Aj, det var ju okay. typ... Ja, det är skönt faktiskt. Det är roligt. Mm. Ja, fan var Vad skoj. Eh, att du kan det Och att, eh, att det är bra Har du kommit på en Vilken häftig upplevelse nu Nej okej okay. Men nu har jag en fråga till du dig Du kan stryka eller? den frågan För jag kommer inte komma Nej, på Men lägg så. av Skitfråga helt enkelt ja, ja. Men det eh, Ännu en fråga som man måste ställa Hur skulle din robot se ut i Robot Wars Åh oh, bra fråga ja. Fr Frågan är hur hög får den vara Den, eh, den får ju inte Den får vara eh, Max 40 centimeter 40 centimeter Vad ja. får jag inte använda mig av? Du får använda dig av vad som helst Av allting Det får Ja, det... ro... ah, inte skjutvapen Nej, okej okay. Inter... Det får inte vara någon laser Eller någonting som skär Nej. igenom Nej, utan... då kan du ju komma ur ringen Så att säga Ja, så ja. det ska alltid vara någonting Som är fäst vid Som ja. kan skada det får inte lämna. Ja, Nej, får inte lämna, Nej. Sånt. Nej. Får du lämna roboten Nej. Är det Robot Wars Eller är det Robot versus Wrestlers? <laughs> är... Jag hade velat säga Robot vs Wrestlers <laughs> Men oh. det är Robot Wars Okay. Det folk vet bäst. Ja. Jag har sett, många gånger tycker man ju att fy fan, vilka skitrobotar de har. Men en som jag verkligen fastnade över som tänkte, fan, den är helt överlägsen. Ja. Då var det en platt jävel. Ja, den jag med. Som hade en såg uppe på. Som den bara vek ner. Och sen på sidorna och fram ja. till så ja. hade den spikar utåt. Så att du aldrig riktigt kom nära. Nej. Utan att du var tvungen att ha någon arm av något slag. Så den hade jag ju velat bygga... Ehm, Såklart. För ja. sen hade jag velat ha dem som sprutar eld också, men jag får ju inte spruta va. Jo, det får man. Ja, man får spruta eld. Ja, spruta eld får du göra. Ja, men du får inte skicka iväg laser och sånt. Nej, då hade jag velat lägga på eldkastare på den Men också. är inte det lite onödigt? Alltså, eld, lite eld så, vad ska det Gud, göra mot de andra? För att det ser bra ja, ut. Ja, det är ju effektfullt kanske, men det hjälper ju. Det Va, ju hela den här Robot Wars grejen är väl egentligen för nördar som ska trycka ner någon annan nörd på att de är lite smartare kan bygga en bättre robot. Precis. Då lägger de ju till någon eldkastare för att det ska vara ännu mer ja. trycka ner. Gärna någon fyrverkeripjäs i ändan på nej, den också. Det är, nej det är klart ja. Ja. Ja. Så att, eh, jag hade också velat eh, ha eldkastan alltså eldkastare och sen så så, så, så, så klingen ovanpå där ja ja, ja. vilken färg skulle den ha hur skulle den vara motivlackad nej plåt bara alltså, inga ja, flames nej. på den eller nej. stripes eller någonting så naturell på något sätt vill jag ha den ja mm. så att inte folk fan vilken fräck robot utan den tar jag lätt här kommer, sågen, jag kommer eld. Eh, Tror du att du skulle. Om, om du skulle bygga den ihop med någon. Skulle du kräva att du själv fick eh, göra allt dödandet av eh, de andra? Att du fick köra den? Tror du att du skulle. Nej, det är inte så noga. Alltså, det är inte så nej, noga? Nej. nej, någon annan kan få den. Ah, okay. Jag har aldrig varit mycket för radio bilar och sånt där. Nej, jag men bara... då har, du bilar, har du inte försökt att förstöra någon annans grejer? Nej, det är sant i förväg. Men den enda radio bilen jag har haft är en sån som hade sladd du är ju ja, som man, man måste gå efter. efter. Ja. <laughs> och så ibland orkar man inte gå och då stannar den upp och så åkte den upp i luften <laughs> lite för att sladden tog emot. Ja. Det, är, det är min erfarenhet av äh, ja. <laughs> radostyrda grejer. Jag köpte ju en bil till äh, min systers äh, paik nu i jul. Ja, fjäskröven. Ja. Alltså du är fjäskröven. Ja, ja, ja, det vet jag. Mm. <laughs> och, äh, de, den gick rätt så bra faktiskt. Det gjorde fruktansvärt ont. Han körde på mig flera gånger. Ja, alltså, det är inte klokt vad de bygger nu för tiden. Nej, nej. Sen vet du vad han gör? Undrar om den klarar av att köra ner för trappan. Huh. Pangsar i den. <laughs> <laughs> så hoppa, Jag vill ha en ny. Hoppa hela bakaxeln vet du Marcus, mm. vi måste prata. Ja. <laughs> det hände en liten <laughs> grej. <laughs> ja. Nej, fan vad roligt. Fråga, eh. vad är vi på? Nu är vi på fråga tåg. 13. Mm. Ja, för du hoppar ju över häftigaste upplevelsen. Kommer ah, jag kommer, det, ja. alltså det är inget, jag har aldrig gjort något som är skoj. Nej, nej. Jag åkte tåg för andra gången i mitt liv i tisdags. What? Det var jävligt spännande. Ja, vi, åh, det fräcka. nya tåget eller? Ja, det är fint. Eller nytt, jo men det var du kanske. Udde, Uddevalla eller? Ja. ja. Jävlar, vilka eh, grejer det är tåg egentligen. Jag är fascinerad av tåg har jag blivit du, jag, jag läste ju, det var ju givetvis en sån här rolig grej Och man väntade ju nästan på den Men SC hade tydligen suttit i förhör med den här 20 åriga städerskan Som hade snott tåget Hon hade ju inte snott tåget Nej, det visade sig Susanna att de inte är där ja. Men de hade i alla fall suttit förhör och frågat hur hon kunde köra tre kilometer När det var minusgrader och snö ut <laughs> Hur fick du igång det? Ja, ja, det är så roligt Ja, ja Ja, men det är ju en otroligt hemsk historia med tanke på att hon blev så jävla uthängd och alla har pratat om hur fan är hon funtad. Hon måste vara psykiskt störd. Så hon bara gått där och städat och så har tåget. Men vad var åkt. det som hände då? Det var ju hänt någonting med tåget så att jag har börjat köra och börjat rulla. Ja, för hon hade inte koll helt enkelt. Nej, hon gick Men, och tänk vilken panik hon skulle få. Oj. Rör vi oss nu? Per perrongen flyttar på sig. <laughs> ja, precis. Nej, det är tragiskt. <laughs> ja. Hoppas att hon klarar sig. Det gjorde hon. Ja. Det, det, var, det var ju trevligt. Ja. Ja. Ah. Oj, vad hände? Fick du lite ont i örat? Ja, ja pratar jag lite för högt? Ja, nej. Eh, det här är också en liten, sån, liten eh, grej. Eh, kanske inte eh, roligt så. Men ja, det, det är en fråga. Vad är det första du tittar på hos en, hos en tjej? Alltså den sexigaste kroppsdelen så. Vilken tycker du? Oj. Ja, är det ögon eller leende? Kanske rumpa? Bröst? Vad är, det, vad är det som du tittar på först? Ögon eller rumpa skulle jag nog säga det. Ja. Okej. Okay. <laughs> Jävla dålig fråga. Ja, vad <laughs> Totalt ointressant. Alltså rumpan säger du. Trevligt. Ja. Det var jättekomt fråga. Men i alla fall. Om du fick bo vart du ville, vart skulle du då bo någonstans? Ja, du får bo i hela världen, vart du vill. Men du tänka på någonting här, alltså. någonting annat eller någonting är Bara bo vart du vill. Mm -hmm. Det får vara... Ja. Vart ska du bo? Bo, vart ska du bo? <laughs> uh, New York kanske? Alltså, inte någonstans där det är varmt året om? Nej, jag skulle nog... Nej. Jag vill nog åt pulsen tror jag. Ja, det var det sämsta. <laughs> Nej, nu också skulle jag säga. Eh, verkar ju fantastisk stad. Ja, mm, absolut. Men det är, så, det är ju kallt. Vad hade du valt själv? Eh, mitt på, eh, vad heter den där det sträckade linjen? Ekvatorn. Mitt på ekvatorn? Ja, för helvete. Varmt och skönt hela året om. Asså, du är du så jävla ute efter världen. Jag värme. hatar det här. Chillad. Jag är så trött på nu så jag förstör allting. Den ja, min, ja, ja. min bild. Men du bor verkligen i fel land och du vill ha det varmt ja, det vet jag väl. Det är någon månad. Mm. Högtrycksvärmen kommer i april och är borta i maj. Ja, och då är ja. man ändå på jobbet hela tiden. Precis. <laughs> alltså, så det säger New York. Ja, men det är... Ja. Inte typ Tokyo då? Nej. De har ju jävligt bra game shows. Alltså, så mycket japaner. Mm. Livsfarliga. Ja. Men amerikaner har du inga problem med? Nej, inte vad jag vet. Nej. Nej, och jag tror faktiskt att det, det är ett bra val. Du, eh, vilken är den bästa låten du någonsin hört? Den är också väldigt svår, känner jag nu. Otroligt svår. Ja, den bästa låten, låt, det låt byter från dag till dag. Ja, men som du alltid sådär, kan känna att den här kommer jag inte att tröttna på. Nej. Och den måste vara minst ett halvår gammal, för annars så kommer du tröttna på den. <laughs> vad? Va, va? ja. ja, du okay. förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Eh, jag har ju ett par låtar, men den har börjat tröttna lite på. Det är the Side med Red Hot Chili Peppers som jag alltid tyckt varit eh, makalöst bra. Ja, men du sa att du började tröttna eh, på det. Ja, lite. Ja, det är ju fel, vet du. Det är ju helt fel. Eh, fan, vad svårt. Ja. Det finns alldeles för mycket. Ja. Låt jag tror låt, jag, alltså jag vill ju säga någonting som är sådär ja, sexigt på något sätt. Ja. Men eh, jag tror inte jag kommer på något. Men mannen i den vita hatten med Kent eh, mm. kommer jag aldrig någonsin tröttna på. Alltså? Nej. Ingenting med Inflames då? Ja, det, det finns för mycket med dem som jag vet att jag aldrig kommer tröttna på. Uh, så att det blir tråkigt om jag skulle nämna ja. något utav dem känns det som. Ja ja ja, men mannen i vita hatten är ju ett helt godtagbart uh, svar. Ja, eh uh, Heaven and Hell också med Black Sabbath. Kommer jag nog aldrig någonsin tröttna på eller. Mm. För den vet jag har jag lyssnat på sedan den kom och tycker fortfarande idag att den är precis lika jävla bra som jag tyckte. Ja, ingenting med med Eros Ramazzotti. <laughs> Varför är du så svag för er och så? Jag vet inte, jag Nej. förstår inte vad han säger men jag kan, jag, jag, jag, jag kan alla hans låtar Ja du kan känna det med eh, Don't stop believe också, oh. tror jag aldrig någonsin att det går att tröttna på Nej eh... Fast samtidigt så är jag lite trött på alla som gör den, känner jag Alltså den är med så mycket överallt numera, tycker jag vad fan är den med menar du? Ja, det är ju allt vad fan. Det, det finns ju hur mycket versioner av som, som helst av den. Ja, det är ju synd. Ja, det är lite sorgligt så. Det är fan jag kräver på den. Ja, mm. med helvete låt. Nu är... Det är som jag tycker alla reklamer nu för tiden ska ha med jävla Queen-låt. Det känns ja. som att de delar ut Queens-låt katalog gratis till alla ah, som det vill göra bli gratis nu, att säga. <laughs> ja, men nästan. Don't Stop mig nu. den är ju fan med i tio olika reklamer plötsligt. Ja. Både för Elgiganten nu och Net, Net var med Va, Båda och stora elfilmer också bara två. Ja, eller hur? Det och det, man ser den lite då och då så ah, på ah, ah. utländska reklamer också. Ja, ah, märkligt. Men vilken var den bästa konserten du någonsin har varit på då? är många konserter jag varit Men är det är ingen efter? som du skulle bara kunna säga att FIFA, där har du ändrat. Andra gången, jävlarna. andra gången jag såg Inflames i Les Berchalen, är nog den absolut bästa. Ja. Jag inte har sett Brusan, Bossen. Ja, den var ju fruktansvärt bra, men där gick jag in och trodde att han är ju inte så jävla bra. Nej, du... Och där jag kände ju inte till hans låtar så. Nej. Jag tycker ofta att det låter likadant, men när jag såg han live så förstod jag verkligen hans storhet för att han är ju Jävlar, vilken gubbe. Ja. Och sen så hittade jag mycket låtar då. Eller ja, hörde de för första gången på konserten. Ja, ha, som ha, jag ha, lyssnar ha, på idag. Och det var ju speciellt, för så hade det aldrig hänt. Men ja, vad fan, jag är ju... Inflame ska jag väl säga. Sen jag tycker, Maiden ett par gånger har ju varit otroligt jävla bra. Ja. Metallica tyckte jag var bra första gången jag såg dem. Ja, Andra gången var bland det sämsta jag har sett. Nej, vad synd. Ja, på Vi var den inte bra. Ja, men det var då, det jag. Jag, då, var det då ljudet var ett helvete och ja, allting. Ja, ljudet försvann eh. ju där vi satt. Det var ju lite otur. Ja. Sen har ju jag, sett, jag har ju sett mycket konstigt också. Sever's Garden kanske? Garden var, ja, men Garden var ju trevlig. Fast de hade ju bara släppt två album. Så man, man kunde ju de låtarna. det är bara två album. Ja. Och, och ett best of. Ja, precis. <laughs> de delade på ja. med 20 låtar. Så det var tre de skete i. Ja. Great, äh, men den var ju speciell. Mm. Den var ju kul så. Destiny Child har jag sett. Ja, ja, ja. En liten skrädd. Spice Girls? Nej. Britney Nej. Spears har jag sett. Ja. Ah. Eh. Justin? Ja, Justin. Den var ja, ju... den glömde du lite den igen. Den glömde jag faktiskt. För att... Det är ju en jävla kul historia bakom också. Det var ju att vi köpte biljetter samma dag. Jag och två vänner. Mm. Och eh, skulle hämta upp dem på... Eh, vad heter det hotellet uppe vid Korsvägen? Goatia Towers. Gotia Towers, ja. Och... Eh, och när vi kommer dit så säger han att nej biljetterna är slut. Jag, får, jag har dem inte. Det var ju någon sån här biljettpunkt nu eller något sån här skräp. Det som var så stort liv om nu till... Eh, vilken konserv var det? Vad fan? Vad hände med telefon? Jag vet inte. Var... Äh, I alla fall, då fick vi inga biljetter. Så vi följde han med ner till Och då ja. säger han, jag har en biljett. Ni kan få den gratis. Eftersom det har blivit så här då. Så vi tog ju en trekluns Och så vann ju jag. Ja, så hade ju Justin börjat, så jag gick in där och ställde mig en sån här stor mittgång som det är på Skandinavien. Så då var det vad fan? men efter två låtar eller någonting tänkte jag, jag kan inte stå här själv, det är ju pinsamt. Men det var så otroligt jävla skitbra, så jag kunde inte gå. Nej. Så jag stod faktiskt själv och kollade på Justin, hela konsernet. Men, men det var jag, jag, något ljus sett... över det vanliga med ja, jag sett ljus, ljus där och det... ljud. Bästa ljudet jag någonsin har hört, tror jag. Ja, ja det var ja, helt Jävla magiskt. Ja, jag gillar, jag gillar han och är också. Ja. Det, jag hade du gärna sett den? Sen såg jag ju även Brian Adams på... Oh. Då var det ju så lite folk så att de hade ju fått ställa in scenen i, mer än mitten utav Skandinavien. Aha. Så att ja, det, han, han hade kunnat stå i någon park någonstans istället och spela. Han behövde absolut inte Skandinavien. Och den var ju otroligt trökig. Alltså var han tråkig? Ja. Han sa så mycket fina låtar Ja Men han, det var ju också Han samma en Summer of 69 Ja det gjorde han. Hoppade du då eller? Nej jag satt ju Jag hade hoppat då. Alltså Nej Super jag gott. Spelade med lite Lite luftgitalv det, det hade du gjort ja, Och ah. skrikit ja, ut ja, I eufori i Låterna Jag kastade upp mina kalsonger På scenen och grejer Aqua såg jag också I Skandinavien Stod jag längst fram Såklart så gjorde Otroligt bra konsert ha. Då hade de bara släppt Ett album Mm Det, det första med i Barbie Girl då. Det tror jag inte Nej? nej Nej Så nej Men in, in flames Men sen Bruce är inte långt efter på det nej, nej, nej. På själva Grejen eh, Sista frågan Spännande mm. Är det någon lärare känna mig fråga igen som Nej ju, eh. det är det faktiskt inte Det är en fråga jag kom på nu Ditt eh, favoritbarnprogram När du var liten Åh oh, det finns mycket Var det skört <laughs> jag tyckte alltid Skurt var jävligt löjlig Ja Faktiskt Vi Jag hade gillade. ju inte TV3 så jag har inte sett Skurt Nej Nä, jag, jag, jag vet faktiskt inte ens om jag tittade på Skurt Så det kanske var någon gång Men nej, nej Inte Skurt nej. Skurt hade väl egentligen barnprogram i själva Det var väl inte bara var det han Lite som Björnens magasin eh, Ja, ja Jag tror det var så ja, Nej, ja, ja. verkligen inte Men Starsinger återigen Jag var okay. mycket för japansk anime när jag var liten Ja som gick på Filmnet. Du hade oh, ett Filmnet heller. Näsch. Det var sådana här parabolkanaler. Ja. Oh. Det, det är väl Simor idag. De har ju bytt oh, namnet oh, oh. ett par gånger där. Eh, nej, jag skulle väl säga. Himen var ju en jävla fin karaktär också. Och Spindelmannen tecknad. De tre skulle jag nog säga. Jaha. Allt det här som var verkligt som Björners och sånt, det har jag aldrig tyckt om. Det är ren jävla skit. Jag förstår inte, idag tycker jag bombprogrammet är så jävla usla. Ja, jag med. Jag förstår inte hur folk kan sitta och titta på det. Som de här jävla teletubbies. Ja, vad fan är det? Det är ju vidrigt och det säger de att folk eller barn går fram och, och, och kramar tvn och de har gått ut med varningar och grejer. Vad är det? Det ser ut som stora marshmallows. Det, det är, är jätteotäcka grejer. Ja och sen så har de kommit på att en utav dem är homosexuell också. Ja, det, det kan man ju se fan på. Att någon annan sitter och säger det, inte han som har skapat det och kommit på det. Utan att det är någon annan som har suttit och sagt ja. Att det verkar som han är det Och då Men ska det, barn verkligen kan, få se det här? det här Är det verkligen så att vi, att vi har vuxit ifrån det? Nej eh, Det är som skit Eller är det bara att det är skit? Skit helt enkelt Skit, ja, ja. Då har vi fastslag i det Och detta avslutar vår intervju med eh, SuperC Vad dagens avsnitt va? Nu lärde oh, jag Ja, jag måste bara få säga en sak Veckans fråga har vi Nej, veckans fråga hade vi ingen vinnare förra veckan Det var svår Ja, den var otroligt svår. Du ja. måste göra det lättare, annars ja. får vi sl sl slupa. Tack. Ja. ja, men det ska vi inte behöva Jag ska göra en lätt som fan nästa gång. Värdelösa människor. Nej, det ska jag vara. Eh, jag måste få säga den här artikeln bara för att den, eh, den är så jätterolig, verkligen. Det handlar nämligen om en, en senilproffsboxare som bor på ett, <laughs> på ett äldreboende. Ja. Ja, och då är det så här att sköterskan då Skulle leda den senile mannen till hans rum Då kom hissen upp Och plingade till så här Ding! Det trodde han var gånggången Så han nitar sköterskan Han har är, är, det? Ja, det är Så jävla bra ja. Och han vände sig om Knockade kvinna med en snabb slagserie <laughs> det är alltså inte ett slag ett, ribben, ett, ett, ett på <laughs> ja. ja Det är så jävla roligt Skötskan fick allvarliga skador i huvudet oh, det, är ju, det är ju tråkigt ska inte gå så nära såna grejer nej Det måste de lära sig Olyckan inträffade i fjol hon har fortfarande inte återhämtat sig Aj då. Ja, stacka Tacka. Hon kommer aldrig kunna jobba igen Men nej. det ändå, det är ju fantastiskt Vi skrattar inte åt henne utan åt hela, hela, hela situationen situation. ja, ja, tänk vad sett detta Vad, ro, vad roligt det här skulle varit Ja, tack för det då Marcus, dina närgångna frågor. Ja, men... djupt, nästan djup lite how much of dip blev det idag ja, kanske. Eh, lite så, men jag tror ändå fansen har ju lärt känna dig bättre och ja. kan säkert relatera till dina grejer mer nu. Ja, okej. Okay. Det är bra Marcus Man kanske skrattar åt att det är så hemskt vissa <laughs> grejer. Ja. Gå gärna in och skriv någonting i iTunes, så hade vi blivit väldigt glada Ja, det blir vi jätteglada idag. Och äh, glöm inte svara på veckans fråga, den hör ni i förra avsnittet och... Skriv gärna in frågor också till oss. Ja, vi har ett par, fast det tar ja. vi inte idag. Nej, vi, Men vi tog fortsätt, så och, fortsätt att skriva in frågor uh, till oss. Hej då! Ha det bra. Hej då! Vad ska du nu när jag går min väg? Sådan var det i all. Han är snabb, den jäveln, hörde jag dig sa. Så jag slog dig ut, nu. vad ska du göra nu? Så so då går jag igen Han är snabbt än jäveln Han är snabbt den jäven? jag sa